Гідроенергетика Гідроенергетика, використовуючи енергію води, перетворює її в електроенергію за допомогою турбін. Це екологічно чисте джерело енергії. Водяні колеса застосовувались на млинах ще в давній Греції. У XVIII столітті під час промислової революції в Англії вони постачали енергією великі ткацькі майстерні – Електричні генератори, які перетворювали енергію водяного колеса, що оберталося в електричний струм, сприяли швидкому розвитку гідроенергетики на початку ХХ століття. Гідроелектростанції При гідроелектростанції створюють водосховище, перегороджуючи русло річки греблею. Вода надходить по трубах до турбін і обертає їх. Потім вона закачується назад до водосховища за допомогою насосів, що працюють на дешевій електроенергії, яка виробляється, коли відсутні пікові навантаження. Тільки на ну, потреба в електроенергії зростає, вода знову надходить до турбін, які генерують електроенергію. Це нагадує підзаряження велетенської батареї. Приблизно 20% електроенергії в світі виробляється на гідроелектростанціях. Але одержувати її у такий спосіб можна лише на гірських чи повноводних річках. Тобто, як правило, далеко від великих міст – основних споживачів електроенергії. Енергія припливів Часто затоку чи річки, яка впадає в море, перекривають греблею, щоб використати різницю у висоті рівня басейну та припливних і відпливних хвиль океану. Спіймана вода, витікаючи через отвори греблі, обертає трубіну. При цьому використовується гребінь хвилі, утвореної підйомом і падінням океанічних вод. Найбільша припливна станція споруджена в гирлі річки Ранс у Британії, що в Франції. Енергія моря Рух морських хвиль, який супроводжується перепадом висоти, також можна використовувати для виробництва електроенергії. Але зробити це важче, ніж на звичайних гідроелектростанціях, де вода падає на турбіну згори. Електричні генератори, які використовують енергію руху хвиль, почали застосовуватись з 1980-х років. Ілюстрації Турбогенератор Вода протікає через турбогенератори, розміщені всередині стіни греблі гідроелектростанції. Турбогенератор перетворює енергію води в електроенергію. Вісь турбіни обертається за рахунок того, що вода тисне на під'єднані до неї вигнуті лопаті. Вісь приводить у рух ротор генератора, який генерує або виробляє електричний струм. Величезна хвиля, яка розбивається об берег, наочно засвідчує природну силу води. Цю силу можна спрямувати на службу людині збудувавши гідроелектростанції, які використовують енергію припливів та відпливів. У середні віки за допомогою водяних коліс приводили в рух ковальські молоти, що полегшувало працю і заощаджувало час.